Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман. Частина четверта, розділ 42. Джек і Талісман. Один. «Ви припустилися помилки!» – пролунав у Джековій голові химерний голос, поки він стояв біля бару Чапля, спостерігаючи, як до нього повзли лицарські обладунки. Широко розплющивши очі, він побачив у своїй свідомості образ розлюченого чоловіка. Чоловіка, який не надто відрізнявся від хлопчика-переростка, що йде повз камеру вулицею кіновестерна, застібаючи спершу один ремінні з револьвером, потім другий, щоб вони схрестилися в нього на грудях. Ви припустилися помилки. Ви мали вбити обох братів Еліс. Два з усіх фільмів його матері Джек завжди найбільше любив останній потяг до Генґтауна, який зняли 1960 року і випустили 1961 року, зняли його на студії Warner Bros. і головні ролі, як здебільшого у низькобюджетних фільмах Ворнерів того часу, виконували актори, що підробляли в телесеріалах цієї студії. В останньому потязі знімалися Джек Келлі з Маверіка гречний картелюга, Ендрю Дуган із «Патруля на Бурбон стрит злий барон скотарства. У ролі Рафа Еліса, колишній шериф, який має взяти револьвер у руки востаннє, Клінт Волкер, котрий грав у серіалах персонажа на ім'я «Шаєнський сміливець». Інгер Стівенс мала грати танцівницю з умілими руками і золотим серцем. Але вона саме злягла з важкою формою бронхіту, тому її замінила Лілі Кавано. Такі ролі вона могла грати, навіть перебуваючи в комі. Якось, коли батьки думали, що він спить, і спокійно балакали собі у вітальні на першому поверсі, Джек Босоніш пішов до ванної кімнати набрати склянку води і почув, як мама сказала дещо вражаюче. Настільки вражаюче, що Джек так цього ніколи й не забув. «Усі жінки, яких я грала, вміли трахатися, але жодна не вміла пердіти», – сказала вона Філу. Віль Гатчинс, котрий працював в іншому проєкті Warner Brothers тому, що називався «Солоденький», також грав у цьому фільмі. Насправді, останній потяг до Генктауна був улюбленим Джековим фільмом саме через персонажа Гатчинса. Саме цей персонаж, його звали Енді Еліс, прийшов у зморену, нестійку, перенапружену свідомість Джека, поки він спостерігав, як темним коридором сунуть до нього обладунки. Енді Еліс був боягузливим братчиком, який злітає з котушок наприкінці. Після того, як він цілий фільм підкрадався і нітився, Енді вийшов сам на сам проти дуга нових посіпак. Після того, як головний посіпака, його зіграв похмурий щетинистий кам'яноокий Джек Елам, який в усіх кіно- і телепостановках Ворнерів грав головних посіпак, застрелив Рейфа в спину. Гатчинс ішов широкою курною вулицею, застіваючи неповороткими пальцями братові ремені, і кричав «Виходьте! Виходьте, я готовий! Ви припустилися помилки! Ви мали вбити обох братів Елісів!» Вілл Гатчинс був не найкращим актором усіх часів, але тієї миті він досягнув, принаймні в джекових очах, абсолютної щирості справжнього генія. Відчувалося, що хлопець іде на смерть. І він знає про це, але все одно збирається йти вперед, зневажаючи решту. Попри страх, він йшов на зустріч долі без найменших вагань. Крок його був упевненим. Чоловік достоту знав, що має робити, навіть попри те, що він раз за разом намагався намацати пряжки ременів. Лицарські обладунки рухалися вперед, скорочували дистанцію, хиталися з боку в бік, наче іграшкові роботи. У них зі спини має стирчати ключик подумав Джек. Хлопчик повернувся до супротивників обличчям, затиснув жовтий медіатор між великим і вказівним пальцями правої руки, наче хотів ударити по струнах. Відчувши його відважність, обладунки начебто завагалися. Сам готель начебто раптом завагався. Чи нарешті побачив небезпеку, що виявилася значно серйознішою, ніж йому спершу здалося. Підлога застогнала дошками. Кілька дверей затріснулися одні за одними а на дахах хмиттю перестали обертатися мідні флюгери. А тоді обладунки знову забрязкали вперед. Вони утворили єдину рухливу стіну із кольчуг, броні, шоломів і блискучих горжетів. Один тримав у руці шпичасту залізну кулю з дерев'яним руків'ям, інший – залізний молот і центральний двобічний меч. Джек несподівано рушив на них, його очі спалахнули. Перед себе він тримав руку з медіатором. Його обличчя наповнилося сяйвом Джейсона. Він миттю перенісся на території і став Джейсоном. А куличий зуб, що раніше був медіатором, здавалося горів. Коли Джейсон наблизився до трьох лицарів, один із них зняв шолом, демонструючи ще одне старе бліде обличчя. Товсте, щелепи та шия якого трималися на жовтих складках жиру, що нагадували розтоплений віск. Лицар швергонув свій шолом. Джейсон легко відбив його і перенісся назад. Став Джеком саме тієї миті, коли шолом врізався в стіну за його спиною. Перед ним тепер стояв безголовий обладунок. «Гадаєте, налякаєте мене?» – подумав він із презирством. «Я вже бачив цей фокус раніше. Він мене налякає. І ви мене не налякаєте. Я просто дістану те, що мені треба. Ось і все». Цього разу він відчув, що готель не просто слухає його. Будівля, немов би відсахнулася від нього, як тканина органа травлення від отруєного шматочка плоті. Нагорі, у п'яти кімнатах, у яких померли п'ять лицарів вартових, п'ять вікон розбилися на друзки, мов від пострілу. Джек ішов на обладунки. Згори, невідомо звідки, чистим, солодким і тріумфальним голосом виспівував талісман. Джейсоне «До мене!» «Я йду!» – закричав Джек до обладунків і зареготав. Він не міг нічого вдіяти. Ніколи він не сміявся так сильно, так могутньо, так добре, як зараз. Сміх виливався, мов вода з весняного струмочка чи глибокої річки. «Виходьте! Виходьте, я готовий! Я не знаю, за яким сраним круглим столом ви сиділи, але краще б ви залишалися там. Ви припустилися помилки!» Регочучи сильніше, ніж будь-коли, але зсередини наповнюючись божевільною рішучістю Вотана на скелі Валькірій, Джек стрибнув на хитку центральну безголову фігуру. «Ви мали вбити обох братів, Еліс!» – закричав він, і коли медіатор в спіді пройшов крізь зону холоду, у якій мала би бути голова лицаря, обладунок розпався. Три у своїй спальні в Альгамбрі Лілі Кавано-Сойер раптом відвела погляд від книжки, яку читала. Їй здалося, що вона почула, що хтось, ні, не хтось, а Джек, покликав її з порожнього коридору, а може і з вестибюля. Вона прислухалася, широко розплющивши очі і сціпивши губи. Її серце тремтіло від надії, але скрізь панувала тиша. Джеки досі не було, і біль досі поступово поїдав її зсередини. Ще півтори години залишилося доти, коли вона зможе прийняти ще одну велику і коричневу пігулку, яка хоч трохи вгамує біль. Вона дедалі частіше думала про те, що потрібно прийняти всі великі коричневі таблетки одразу вони б не просто трохи втамували біль, вони б навіки знищили її. «Кажуть, ми не можемо вилікувати рак, але ви не вірте цим нісенітницям, містере Р. Прийміть кілька дюжин цього. Що скажете? Готові піти на таке?» Лише Джек утримував її від цього. Вона так сильно хотіла його знову побачити, що тепер ось уявила його голос. І їй здалося, не як буває зазвичай, що він кличе її на ім'я, а що він цитує один з її старих фільмів. «Ти божевільна стара суко, Лілі!» Прокаркала вона і тонкими тремтячими пальцями запалила Герберт Террітон. Зробила дві затяжки і відклала сигарету. Більше, ніж дві затяжки, тепер спричиняли кашель, а він просто роздирав її на шмаття. «Божевільна стара сука!» Вона знову взялася за книжку, але читати не могла. З очей рясним потоком лилися сльози, а нутрощі боліли, боліли, ох, як вони боліли! Їй хотілося прийняти всі коричневі таблетки, але ще їй хотілося спершу побачити його, свого любого синочка, з його чистим красивим лобом і ясними очима. «Повертайся додому, Джекі», – подумала вона. «Будь ласка, повертайся додому швидше, інакше наступного разу я говоритиму з тобою через дошку віджа. Будь ласка, Джеку, будь ласка, повертайся додому». Вона заплющила очі і спробувала заснути. 4. Лицар, котрий тримав шпичасту кулю, хитався на мить довше, демонструючи порожнє нутро, а тоді також вибухнув. Той, що залишився, здійнявши бойовий молот, просто розпорошився на шматки. Джек стояв серед уламків і голосно реготав, проте він замовк, коли поглянув на медіатор спіді. Тепер той постарів і надзвичайно пожовтів, укрившись павутиною тріщин. «Не зважай, Джеку-мандрівнику. Продовжуй. Певен тобі дорогою ще трапиться кілька таких консервних банок Максвеллгаус. Коли так, ти ж доси їм раду, хіба ні?» «Якщо доведеться, я впораюсь», – голосно пробурмотів Джек. Він відштовхнув у бік поножі, шолом, нагрудник і широкими кроками рушив коридором. Килим плескався під його кросівками. Дійшовши до вестибюля, хлопчик швидко роззирнувся. «Джеку, іди до мене! Джейсоне, іди до мене!» – співав талісман. Джек почав підніматися сходами. На півдорозі він поглянув у гору і побачив останнього лицаря, котрий стояв і дивився на нього. Гігантська фігура понад одинадцять футів на зріст у чорному обладунку з чорним плюмажем. Згубне червоне світло пробивалося крізь прорізи для очей у його шоломі. Закутав броню рука, стискала величезний пернач. На мить Джек застиг на сходах, а тоді продовжив підніматися. П'ять. Вони притримали найгірше наостанок, подумав Джек. Уперто піднімаючись до чорного лицаря, він знову перенісся у Джейсона. Лицар досі носив чорну броню, але тепер вона була інакшою. Підняти забрало, відкривало обличчя, яке майже стерли старі засохлі виразки. Джек їх упізнав. Цей хлопець собі на біду надто близько підійшов до однієї з вогняних куль на заклятих землях. Інші фігури ковзали повз Джека на сходах. Він не міг чітко їх роздивитися. Його пальці ковзали перилами не з червоного дерева Вест-Індії, а з залізного дерева території. Фігури в камзолах, постаті в шовкових блузках, жінки в розкішних широких сукнях, мерехтливих білих капюшонах, відкинутих з їхнього чудово зачесаного волосся. Ці люди були прекрасними, але проклятими. Хоча, можливо, привиди завжди виглядають для людей саме так. Чому ще думки про привидів вселяють такий жах? «Джейсоне, до мене!» – співав талісман, і на мить усі заслінки між світами опустилися. Він не переходив, а не мов би падав через світи, як людина, що летить з поверху на поверх крізь зогнилу підлогу старовинного замку. Він не відчував страху. Думка, що він може ніколи не повернутися, може падати ланцюжком реальностей вічно, або заблукати серед них, як у дрімучому лісі, постала в Джековій голові, але він її миттєво відкинув. Усе це відбувалося з Джейсоном і Джеком в мить. Часу минало ще менше, ніж треба для того, щоб переставити ногу з однієї сходинки на другу. Він повернеться, він був єдиним, і він не вірив, що така людина може заблукати, бо для нього було місце в кожному зі світів. «Але я не існую в кожному з них одночасно», – подумав Джейсон. Джек. «Це важливо, у цьому відмінність». Я пролітаю крізь кожен із цих світів, мабуть, надто швидко, щоб мене хтось помітив. За мною лишається тільки звук, як від удару долонями, або звук, який виникає під час долання звукового бар'єра, коли повітря наповнює собою простір, який до того займало моє тіло. У багатьох цих світах чорний готель стояв чорними руїнами. Джек краєм свідомості розумів, у тих світах велике зло, що напнутою струною нависло між Каліфорнією та територіями, Уже здійснилося. В одному зі світів мертвотно-зелене море ревіло і бурчало біля узбережжя на тлі неба такого ж гангреноподібного відтінку. В іншому Джек побачив летючу почвару за обільшки з фургон перших американських піонерів, яка склала крила і летіла до землі, мов яструб. Вона схопила схожу на вівцю істоту, тримаючи у дзьобі закривавлену задню частину туші. «Перехід! Перехід! Перехід!» Світи пролітали перед його очима, як карти, які тасує Шулер. Знову готель із півдюжини варіацій на тему чорного лицаря перед ним. Наміри в усіх були однакові, тому відмінності, як і дизайнерські фішки автомобілів-конкурентів, не мали жодного значення. Ось чорний намет, наповнений ядучим сухим запахом зогнилої парусини. Вона була порвана в багатьох місцях, і тому крізь дірки просочувалися припорошені сонячні промені. У цьому світі Джек Джейсон дряпався мотузяною драбиною, а чорний лицар стояв у середині дерев'яного кошика, і вилазячи нагору, хлопчик знову перенісся. І знову. І знову. Ось океан охопило полум'я. Готель не надто відрізнявся від свого двійника у Пойнт-Венуті, хіба що наполовину пішов під воду. На мить хлопчику здалося, що він опинився в кабіні ліфта, а лицар стояв на ній і дивився на нього крізь аварійний люк. Потім Джек перенісся на пандус, який охороняла гігантська змія, її чорне м'язисте тіло було закуте блискучу чорну луску. А коли я досягну кінця всього, коли я перестану ламати долівки і просто розіб'юся в морок? Джеку, Джейсоне, кликав з усіх світів талісман, до мене. І Джек ішов до нього, наче прямував до забутого дому. Шість. Джек мав рацію. Він піднявся лише на одну сходинку. Реальність знову завмерла навколо нього. Чорний лицар, його чорний лицар, чорний лицар Джека Сойера, блокував прохід. Він підняв пернач. Джек боявся, але продовжував підніматися, тримаючи медіатор спіді перед собою. Я не збираюся панькатися з тобою, сказав Джек. Краще забирайся з. Чорна фігура замахнулася перначем. З неймовірною силою він опустився вниз. Джек відскочив у бік. Пернач врізався у сходинку, на якій мить до того стояв хлопчик, роздробив її, утворивши чорну діру. Постать видерла пернач. Джек піднявся ще на дві сходинки, досі стискаючи медіатор з -піді між великим і вказівним пальцями. І раптом він просто розламався і розпорошився на землю дощем, схожих на яєчну шкаралупу жовтих кістяних фрагментів. Більшість із них упала джекові на кросівки, і хлопчик тупо витріщився на них. Пролунав мертвотний сміх. Пернач, до якого прилипли дерев'яні трісочки та шматки старого зогнилого килима, здіймався в руках латах рицаря. Гарячий погляд привида вихопився з оглядових шпарин шолома. Здавалося, він горизонтальною лінією до крові розрізав задерте обличчя Джека на рівні носа. Знову грубий регіт. Джек чув його не вухами. Він знав, що обладунок порожній, як і решта. Він лише оболонка для живого духа. А у своїй голові... «Ти програв, хлопче!» Невже ти справді гадав, що такий дріб'язок проскочить повз мене. Знову Пернач зі свистом опустився вниз, цього разу по діагоналі, і Джек саме вчасно відвів очі від червоного погляду, щоб пригнутися. Він відчув, як Пернач черкнув його волосся за мить до того, як вибив чотирифутову секцію перил і відіслав її в політ. Скрегіт металу, і лицар нахилив шолом уперед. Якась потворна, саркастична пародія на стурбованість. А тоді Пернач знову здійнявся вгору, щоб здійснити ще один зловісний удар. Джеку, тобі не знадобився чарівний сік, щоб опинитися тут, і тобі не знадобиться ніякий медіатор, аби здолати цю банку з-під кави». Пернач знову розганяв повітря. Джек відскочив, у нього занив живіт. Сплетіння плечових м'язів завили від ран, що залишили шпичасті рукавиці. Пернач не поцілив у груди лише на якийсь дюйм. Схибив і роздрощив балюстраду з червоного дерева, наче зубочистки, що розлетілися в різнобіч. Джек завис над порожнечею, відчуваючи себе, мов Бакстер Кітон, абсурдно. Лівою рукою він схопився за зазубрані рештки поручнів і загнав скабки під два нігті. Біль був настільки жахливим, що Джекові здалося, ніби його очі зараз вибухнуть. Але він вже намацав правою рукою опору, вирівнявся, втримався і відійшов від провалля. «Уся магія в тобі, Джеку! Невже ти досі цього не знаєш?» Якусь мить він просто стояв там, важко дихав, а тоді знову пішов сходами нагору вдивляючись у чорне порожнє обличчя над собою. «Краще відійди, серегавейне!» Лицар знову нахилив величезний шолом в незвично делікатному жесті. «Перепрошую, юначе, ви справді зверталися до мене?» А тоді знову здійняв пернач над головою. Можливо, засліплений страхом Джек не помічав до цієї миті, наскільки повільні ці помахи, наскільки передбачуваною є траєкторія кожного удару. «Напевне, сугло би поїли і ржа», – подумав він. У будь-якому разі тепер, коли в голові трохи просвітлилося, йому стало легше ухилятися у колі цих помахів. Джек звівся навшпиньки, потягнувся і схопив обома руками чорний шолом. Метал був неприємно гарячим, наче зашкарубла шкіра під час високої температури. «Згинь з лиця землі!» Голос хлопчика був тихим і спокійним, наче це була звичайна розмова. «Її іменем наказую тобі». Червоне сяйво в шоломі згасло, як свічка в геловінському гарбузі, і раптом шолом зі всією своєю вагою, фунтів 15 як мінімум, опинився в джекових руках. Більше його нічого не підтримувало, обладунок під шоломом розпався. «Ви мали вбити обох братів Еліс» сказав Джек, і відкинув порожній шолом геть. Той ударився в підлогу в самому низу з гучним «бем» і відкотився в бік немов іграшка. Готель наче зіщулився. Джек повернувся до широкого коридору на другому поверсі. Там нарешті з'явилося світло, яскраве і чисте, як того дня, коли він побачив крилатих людей у небі. Коридор закінчувався ще одним із зачиненими двостулковими дверима. Але світло все одно пробивалося крізь нього і крізь щілину там, де дві половинки сходилися разом, це все вказувало на яскравість світла. Джекові дуже хотілося якнайхучіше побачити світло і його джерело, і щоб побачити це він пройшов крізь цілковиту пітьму важкі двері були оздоблені вишуканим різьбленням, золоті літери над ними, хоч і потьмяніли, але їх досі легко було прочитати. Бальна зала територій. Аго, мамо! У Джековому голосі, який линув у це сяйво, лунало м'яке здивування. Щастя заповнювало його серце. Відчуття було веселкою, веселкою, веселкою. Аго, мамо! Здається, я прийшов. Здається, я справді прийшов. Обережно, з благоговійним страхом, Джек обома руками взявся за клямку і потягнув її. Відчинив двері, і широкий промінь чистого білого світла впав на його здивоване обличчя. 7. Так сталося, що сонячний Гарднер озирнувся з пляжу на готель саме тієї миті, коли Джек прикінчив останнього вартового лицаря. Він почув глухий удар, наче в готелі десь вибухнув динаміт. Тієї ж самої миті яскраве сяйво випорхнуло з усіх вікон другого поверху Еджен Курта, і всі мідні символи, місяці, зорі, планети, чудернацько покручені стріли, враз завмерли. Гарднер був убраний як тупуватий боєць особливого призначення Лос-Анджелесської поліції. Зверху білої сорочки він задягнув грубий чорний бронежилет та прикріпив до плеча рацію на полотняній мотузоці. Під час ходи коротка товста антена хиталася туди-сюди. На другому плечі висів везербі 36-го калібру. Ця мисливська рушниця була завбільшки з протиповітряну гармату. Поглянувши на неї, Роберт Руарк помер би від заздрощів. Гарднер купив її шість років тому, коли обставини змусили його позбутися старої рушниці. Чохол для Везербі зі справжньої шкіри зебри лежав зараз у багажнику чорного кадилака поруч із тілом сина. «Моргане!» Морган не обернувся. Він стояв позаду, лівіше від скупчення скель, що виростали з піску, наче чорні ікла. За двадцять футів від скель і лише за п'ять до лінії прибою лежав Спіді Паркер. Він же Паркус. Якось, коли він був паркусом, цей чоловік наказав затаврувати Моргана із Оріса. На великих білих стегнах Моргана з внутрішнього боку з'явилися синьо багряні шрами, позначки, за якими на територіях опізнавали зрадників. Лише через пряме втручання королеви Лаури ці шрами залишилися не на щоках, а там, де їх майже завжди міг приховати одяг. Морган, як цей, так і той, сильніше любити королеву за це не став, а от ненависть до Паркуса, який рознишпурив їхні давні оборудки, надзвичайно зросла. Тепер Паркус Паркер лежав на пляжі до лілиць, його череп укривали загноєні виразки. вух повільно текла кров. Морганові хотілося вірити, що Паркер досі живий, що він досі страждає, але в останній його спина звелася, і впала хвилин п'ять тому, коли вони з Гарднером прийшли до цих скель. Коли Гарднер покликав його, Морган не обернувся, бо із захватом вивчав свого давнього ворога, котрий тепер ось програв. Той, хто стверджував, що помста не солодка, помилявся. Моргане, знову прошепів Гарднер. Цього разу Морган, насупившись, повернувся. Ну, що? Погляньте, дах, готелю. Морган побачив, що всі флюгери і мідні флюгери, орнаменти даху, які під час штилю і бурі оберталися з однією швидкістю, зупинилися. Тієї ж миті земля під їхніми ногами різко похитнулася і знову заспокоїлася, Наче якась підземна тварюка гігантських розмірів здригнулася під час зимової сплячки. Морган майже повірив би, що це просто його уява, якби не широкі налиті кров'ю очі Гарднера. «Закладаюся, Гарде, ти хотів ніколи не виїжджати за межі Індіани», – подумав Морган. «В Індіані немає жодних землетрусів, так?» Тихе сяєво знову спалахнуло у вікнах Ейджін Курта. «Що це означає, Моргане?» – хрипким голосом запитав Гарднер. Морган бачив, що його божевільна лють через смерть сина перетворилася у страх за самого себе. Це було нецікаво. Але Морган знав, що, коли знадобиться... Превелебний поверне минулу скаженість. Морган ненавидів витрачати енергію на будь що непричетне до прямого усунення перешкоди, яка постала між ним і світом всіма світами. Усунення Джека Сойра, котрий з'явився спершу як чиряк, а тепер розрісся до розмірів найбільшої проблеми слоутового життя. Рація Гарднера запищала Командир четвертого загону, сонячному, сонячний прийом. «Сонячний слухає, командири четвертого червоного загону», – загорлав Гарднер. «Що трапилося?» Один за одним Гарднерові проквоктали чотири рапорти, які майже не відрізнялися за змістом. Нічого нового, невідомого їм з Морганом він не почув. спалахи світла, зупинка флюгерів, тремтіння землі або можливий початок землетрусу. Однак Гарднер з гострим ентузіазмом слухав кожен рапорт, ставив різкі запитання, гаркав «далі» і наприкінці кожного сеансу зв'язку обривав співрозмовника словами «повтори» або «зрозуміло». Слоут подумав, що Гарднер поводиться як актор другого плану у фільмі «Катастрофі». Але якщо йому від цього ставало краще, Слоут не заперечував. Це дозволяло йому не відповідати на запитання Гарднера. І тепер, коли він думав про це, то припускав, що, можливо, Гарднер не хоче чути відповіді. І саме тому він у цю муру з радіоперемовинами. Вартові мертві або виведені з ладу. Ось чому зупинилися флюгери. Ось чому спала те світло. Джек не знайшов талісман. Принаймні, поки що. Бо коли він його таки знайде, все у поінтвенуті справді затрясеться, загримить і закрутиться. Однак Моргана це не хвилювало. Він здійняв свої руки і торкнувся ключа на шиї. Гарднер закінчив примовляти свої «повтори», «зрозуміло» і «окей». Він зняв рацію і поглянув на Моргана дикими, переляканими очима. Перш ніж він зміг вимовити хоч слово, Морган легко поклав руки йому на плечі. Якщо він і міг любити когось у цьому світі, окрім свого бідолашного сина, то любив якось по-своєму, звісно тільки цю людину. Вони пройшли довгий шлях разом, і як Морган і Зоріса, і Озмунд, і як Морган Слоут та Роберт Сонячний Гарднер. Майже така сама рушниця, як та, з якої він застрелив Філа Сойра, висіла зараз на плечі Гарднера. «Послухай, гарде», – сказав Морган спокійно. «Ми переможемо». «Ви певні, що до цього?» – прошепотів Гарднер. «Я гадаю, він вбив вартових Моргане». Знаю, це звучить як божевілля, але я справді гадаю. Він замовк, на його губах тремтіли краплі піни. Ми переможемо. повторив Морган тим самим спокійним голосом, справді вірячи в сказане. Тут панувала чітка визначеність, він багато років чекав на це, його рішучість була справжньою, тоді вона залишилася такою і зараз. Джек вийде з талісманом у руках. Ця річ мала неймовірну силу, але була дуже крихкою. Морган поглянув на обладнаний оптичним прицілом везербі, який міг зупинити носорога, а тоді торкнувся пальцями ключа, який міг стріляти блискавками. «У нас є все, щоб впоратися з ним, коли він вийде», – сказав Морган, а тоді додав. «В обох світах. Якщо ти зберігатимеш свій спокій і хоробрість, гарде, якщо ти стоятимеш поряд зі мною». Губи співрозмовника трохи перестали тремтіти. «Моргане, звісно, я...» «Пам'ятай, хто вбив твого сина», – м'яко сказав Морган. Тієї самої миті, коли Джек Сойер вдавив розпечену монету в лоб почвари з території, Руель Гарднер, який від шести років страждав на відносно нешкідливі для здоров'я легкі епілептичні напади, у цьому ж віці Возман сина почали виявлятися симптоми того, що називали заразою заклятих земель. Раптом затрусився в сильному нападі на задньому сидінні Кадилака, який вовк-водій вів трасою номер 70 на захід, з Каліфорнії до Іллінойсу. Він задихнувся і посинів на руках у сонячного Гарднера. Тепер очі Гарднера почали вилазити з орбіт. «Пам'ятай», – м'яко повторив Морган. «Поганий». – прошепотів Гарднер. – Усі хлопчики. Аксіома. Цей хлопчик особливо. – Правильно, – погодився Морган. – Пам'ятай про це. Ми можемо зупинити його, але я хочу, аби він вийшов із готелю по суші. Він повів Гарднера вниз до скель, де раніше спостерігав за Паркером. Морган помітив, що мухи, роздуті мухи-альвіноси, вже почали кружляти над мертвим негром. На ньому вони нагадували плями фарби. Якби існував якийсь журнал для мух, Морган з радістю розмістив би там рекламу з інформацією про місце розташування Паркера. «Прилітай одна, прилітайте всі. Вони відкладуть яйця у тріщини з огнилої плоті, і людина, яка затабрувала стегна його двійника, стане харчем для личинок». Насправді, це було чудово. Морган показав на балкон. «Човен під ним? Він скидається на коня, чорт знає чому. Він у затінку, я знаю. Але ти завжди був до стобіса класним стрільцем. Гарде, якщо розглядиш його, запусти в нього кілька куль. Потопи ту херню!» Гарднер зняв гвинтівку з плеча і поглянув у приціл, Довго водив великою цівкою з боку в бік. «Бачу!» – сказав Гарднер вдоволеним голосом і натиснув на спусковий гачок. Луна прокотилася над водою довгою хвилею і розтанула в нікуди. Цівка рушниці піднялася, а тоді опустилася. Гарднер вистрелив ще раз. І ще раз. «Влучив!» – промовив Гарднер, опускаючи рушницю. Він повернув собі хоробрість. Його член знову стримів у гору. Сонячний посміхався так само широко, як і тоді, коли повертався з тої безнадійної справи в Юті. «Тепер по воді пливе мертва шкура». «Хочете поглянути в приціл?» Він простягнув гвинтівку Слоуту. «Ні», – сказав Слоут. «Якщо ти кажеш, що влучив, то так воно і є. Тепер йому доведеться йти суходолом. Гадаю, він принесе те, що стільки років стояло на нашому шляху». Гарнер блискучими очима поглянув на Моргана. «Пропоную пересунутися он туди», – Слоут показав на давній променад. Він був за огорожею, і там Морган провів багато годин, спостерігаючи за готелем і міркуючи про те, що ховалося в бальній залі. Гара! Раптом земля почала стогнати і тремтіти у них під ногами. Підземна істота прокинулася, затремтіла і загарчала. Тієї самої миті сліпуче біле сяйво заповнило кожне вікно Ейджин -Курта. Світло тисячі сонць. Усі вікна вибухнули одночасно. Скло посипалося діамантовим дощем. «Пам'ятай про свого сина і йди за мною!» – проривів Слоут. Почуття визначеності зараз панувало в ньому особливо яскраво. Яскраво і незаперечно. Врешті-решт перемогти повинен був він. Удвох вони побігли пляжем угору до променаду. Вісім Переповнений благоговійним трепетом, Джек повільно рухався твердою підлогою бальної зали. Він дивився вгору, очі його облищали. Обличчя купалося в чистих променях усіх кольорів. Світанок, вечірня зоря, веселка. Талісман повільно обертаючись висів у повітрі високо над хлопчиком. Кришталева куля, приблизно трьох футів у діаметрі. Сяйво було настільки яскравим, що неможливо було навіть приблизно визначити її величину. Плавні заокруглені лінії оперізували поверхню талісмана, як довгота і широта. «А чому б ні?» – подумав Джек, досі перебуваючи в стані неймовірного захвату. «Це світ, усі світи, в одному мікрокосмі. Ба більше, це вісь усіх можливих світів». Куля співала, оберталася, блищала. Джек стояв під талісманом, купався в його теплій та чистій, добрій силі. Він стояв посеред сну, відчував, як ця сила проходить крізь нього, наче свіжий весняний дощ, який пробуджує приховану могутність у мільярдах крихітних зернят. Хлопчик відчував неймовірну радість, яка пронизувала його свідомість, наче ракета. Джек Сойер підвів обидві руки над зверненим до талісмана обличчям. Він сміявся, неначе відповідав взаємністю цій радості, або уявляв, як вона піднімається вгору. «Прийди до мене!» – прокричав він і перейшов крізь, через… в Джейсона. «Прийди до мене!» – прокричав він солодшою, м'якшою, гнучкішою мовою територій. Крикнув, сміючись, але його щоками текли сльози. І тут він збагнув, що подорож почав інший хлопчик, і він повинен завершити її, а тому йому треба піти і перенестися назад в Джека Сойера. Над його головою талісман затремтів у повітрі, повільно повернувся, випромінюючи світло, тепло і відчуття справжнього добра і білості. «Прийди до мене!» Талісман почав спускатися. 9. Так, після багатьох тижнів важких випробувань пітьми та відчаю, після друзів, що з'являлися і знову зникали, після днів важкої праці і ночей, проведених у вологих копицях сіна, після зустрічей з демонами похмурих країв, не згадуючи вже тих, що живуть у власній душі, після всього цього було правильно, що талісман потрапив до Джека Сойера. Хлопчик спостерігав, як талісман опускається і хоча він більше не хотів утекти, у нього виникло безповоротне відчуття, що світи в небезпеці, що вони балансують на межі. Джейсонова частка в ньому справжня. Сина королеви Лаури вбили, він став привидом, іменем якого клялися мешканці територій. Джек вирішив, що має рацію. Джек шукав талісман, але ця подорож мала значення і для Джейсона, тому він ожив на деякий час. У Джека справді був своєрідний двійник. Якщо Джейсон привид, як і ті лицарі, він міг зникнути, коли ця осяйна куля торкнеться його підведених пальців. Джек знову його вб'є. «Не хвилюйся, Джеку!» – прошепотів голос. Він був теплим і чистим. Талісман опускався. Куля, світ, усі світи. блиск, тепло, добро і незмінна білість. І так само, як уся білість, талісман був неймовірно крихким. І поки він опускався, світи роїлися навколо голови Джека. Тепер він не пробивався крізь шари реальності, а бачив увесь всесвіт реальностей. Вони накладалися одна на одну, поєднувалися між собою в полотно реальностей, кольчуги. «Ти тягнешся вгору, щоб отримати всесвіт світів, космос добра, Джеку!» Голос належав його батько. «Не впусти його, синку, «Заради Джейсона, не впусти!» Світи світів над світами. Деякі чарівні, деякі жахливі. Усі вони в одну мить наповнилися білим теплим сяйвом цієї зорі. Кришталевої кулі з вигравіваними лініями на ній. Вона повільно опускалася вниз до тримтячих рук Джека Сойера. «Іди до мене!» Закричав він талісману, як той колись співав йому. Прийди до мене. Талісман висить за три фути від його рук, огортає їх м'яким цілющим теплом. Два фути, тепер один. На мить він вагається, повільно обертаючись навколо своєї ледь нахиленої вісі. Джек бачить чарівні мінливі образи континентів, океанів та полярних шапок. Талісман вагається, а тоді повільно опускається у простягнуті руки хлопчика.